Graça e paz, irmãos, bom dia. Glória a Deus. O pastor sócio nos pediu que nós estivéssemos meditando nessa manhã mais a respeito da nossa salvação. E como é gostoso a gente falar e meditar sobre isso. Para aqueles que são novos na fé, é um fundamento. Para aqueles que já estão caminhando com o Senhor há algum tempo. É um reavivamento do primeiro amor. Como o nosso senso de adoração, de reverência, aumenta quando nós revemos esses princípios, conhecemos e relembramos mais a respeito da nossa salvação. Quando, como nós somos renovados. Eu estava reestudando esses fundamentos para poder compartilhar com os irmãos. Como o Espírito de Deus renova nosso coração, mexe conosco. Eu estava adorando a Deus aqui hoje de manhã, com o coração assim, renovado nessas verdades. Nós começamos a entender mais o que Cristo fez por nós, nós começamos a relembrar do sangue derramado, de o que é verdadeiramente a nossa salvação. Então, esse é um, um alimento. Um fundamento para a nossa vida cristã. Eu quero que você abra comigo, primeiramente em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Nós vamos começar por aí. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Mais uma vez nós oramos. Mais uma vez nós dizemos que te amamos. Te amamos por essas verdades maravilhosas da Sua palavra, Senhor. Te amamos porque o Senhor é o nosso Salvador, Senhor e Salvador. Jesus, aumenta a nossa revelação da obra da cruz e ressurreição, operada pelo Senhor por amor a nós, por graça pura. Nós não merecíamos, mas o Seu amor nos alcançou, Senhor. E hoje, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, nós podemos entrar como nós estamos entrando aqui nessa manhã, te adorar, ter comunhão contigo, te bendizer, aprender do Senhor, crescer, ser transformados. Coisa maravilhosa, Senhor, coisa tremenda. Fica à vontade, Espírito de Deus, para nos revelar a Sua palavra. Amém, Amém Senhor. Filipenses 2,12 Assim, pois, amados meus, Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Final do verso 12 e o 13 de novo. Desenvolvei a vossa Salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós Vamos caminhar um pouco, irmãos, ainda que panoramicamente, a respeito de o que é a nossa salvação. Cada pedacinho desse estudo nós poderíamos ficar aqui um dia, dois dias estudando, e nós vamos fazer isso no tempo que o Senhor determinar. Mas nesse panorama, nós vamos já ter o nosso coração renovado e fundamentado, entendendo o que Jesus fez por nós, entendendo a nossa salvação. Observe aí na Bíblia, nós lemos, Paulo está recomendando o seguinte: desenvolvam a salvação de vocês. Desenvolvam a salvação. A palavra desenvolver significa operar, realizar, executar. Completar, realizar, desenvolva a salvação de vocês. E depois ele diz que Deus é quem opera, quem efetua, quem trabalha em nós essa salvação total. Na eternidade, Deus já fez tudo, está definido, irmãos. A nossa salvação, ela já existe, ela já é completa. Diga: a minha salvação é completa. Eu já sou salvo. Amém? Se Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, a minha salvação está resolvida. Não tem meio termo, eu sou salvo. Acabou, a obra da cruz está completa. Glória a Deus por isso. A Bíblia está dizendo que Deus é quem opera essa salvação por nós, para nós e em nós. É Ele que faz isso. Agora, essa expressão desenvolva a salvação, a vossa salvação, abre para nós um leque, abre para nós uma grande perspectiva e é muito importante, então, nós entendermos algumas coisas. Desenvolver a minha salvação. Quando nós começamos a entender cada parte da minha salvação, cada, parte, cada significado, Nós vamos tendo um senso de adoração maior pelo Senhor, nosso amor por Ele vai crescendo, nossa consagração vai crescendo, nosso desejo de comunicar isso para as pessoas vai crescendo, nossa habilidade em comunicar o Evangelho para as pessoas vai crescendo. As coisas vão mudando em nós, nós deixamos de pensar que ser salvo é apenas morrer e ir para o céu. Por isso, Paulo disse: desenvolvam a vossa salvação. Em 1 Pedro capítulo 2, v e r s í c u l o 2 e 3, diz assim: desejem ardentemente, 1 Pedro 2, versículo 2 e versículo 3, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso? Quem já tem a experiência de que o Senhor é bondoso aqui? Pois é, Pedro está dizendo: se vocês já têm essa experiência, então agora procurem tomar o leite, comer o alimento cada vez mais sólido para vocês crescerem para a salvação. Então, nós vemos duas linguagens na Bíblia. Uma linguagem diz: está feito, a salvação está completa, ninguém tem que fazer mais nada, Jesus já morreu, já derramou o sangue, está completa. A outra linguagem diz: desenvolva a sua salvação, conquiste-a, a m p l i e e n t e n d a coma dela, mergulhe nela, prove dela, cresça nela. São duas linguagens que a Bíblia usa, que parecem contraditórias, mas não são contraditórias. Uma completa a outra. Se nós relembrarmos aqui do plano de salvação de Deus para nós, nós já vamos dar um fundamento para o próximo passo. Como nós explicamos resumidamente o que Deus fez por nós? O plano dele para nos salvar, o plano de salvação dele para mim e para você. Eu resumo isso em quatro pontos. Primeiro, Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus fez o que? Deu a eles domínio. domínio. Essa expressão, deu outras coisas, mas eu quero resumir aqui nessa expressão. Ele nos formou conforme a sua imagem. E a sua s semelhança. s s Então, esse é o primeiro ponto. O plano de Deus para mim e para você está expresso na criação, no Gênesis, na origem. Deus nos quer conforme a imagem dele, parecidos com ele, andando em santidade, com domínio, com autoridade, com sabedoria, andando conforme ele é. Esse é o propósito de Deus para você, esse é o propósito dele para mim. Deus deu ao homem autoridade, Deus deu ao homem o suprimento, o homem não tinha falta de alimento, não havia enfermidade, não havia problemas familiares, não havia catástrofes naturais. Essa é a vontade perfeita e original de Deus para nós. Mas aí vem o segundo ponto, o pecado e a morte. Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e a, pelo pecado a morte e passou isso a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o segundo ponto. O homem caiu, o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem perdeu a autoridade, o homem perdeu tudo aquilo que ele tinha no propósito original de Deus. Mas o terceiro ponto é que Deus disse: Eu vou resolver esse problema. E Deus disse: Eu me farei homem. E ele se fez homem em Cristo, e ele nasceu, e como filho de Deus, ele se entregou por nós. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a nossa salvação. Deus providenciou isso para mim, Deus providenciou isso para você. Através de Jesus, como segundo Adão, ele recebeu sobre ele todo o nosso pecado. O primeiro desobedeceu, o segundo obedeceu e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e ressuscitou. E nós podemos aceitar esse sacrifício hoje e ressuscitar com ele. E o quarto ponto é que para que isso ocorra na nossa vida, nós precisamos de arrependimento e fé em Jesus. O que eu faço agora para voltar ao plano de Deus original para mim? Jesus pregou dizendo: arrependam-se. E creiam no Evangelho, arrependimento e fé em Cristo. Os apóstolos pregaram originalmente: arrependam-se, cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados. Essa é a mensagem. Por que arrependimento? Porque a, a origem do pecado chama-se desobediência.、O、pecado original não é comemoração, pecado original é desobediência, independência de Deus, orgulho. Por isso, A chamada de volta é arrependa-se. m E a nossa vida cristã, irmãos, a cada vez, a cada crescimento, essa mensagem continua: arrependa-se, arrependa-se. Creia em Jesus como único Senhor e Salvador. Esse é o plano de Deus para nós. É isso que nós cremos. Esse é o Evangelho. É isso que nós anunciamos. Essa é a mensagem central da Bíblia.